Akritiskt, Tono kommer här radio. lys, lys, i radion, bli slyss För er, är det ju därför hör på radion, bli lys, slyss lys, liksom. Inget rockigt vill det, är det bästa. En som gillar taget, så välkommen hit, För att i tono. Ja ni Jag vill till Radio Nord stationen som sänder musik för både gamla och ung, och stationen som ger just den underordning ni tycker om Det är vi det relevanta. Det är, musik, det är, lantan, det är Ja, ni lyssnar till Radio Frequenta. Och vi har den trettonde Uh, september 2014 och temperaturen här uh, ute är bra uh, plus 18 grader och uh, 1030 hektopascal luftstrycket <tryck> vi ska snart öppna ett telefonväxter i tänkte här på GF2100 och det gäller så vanligt att uh, använda i första hand en telefon <clears throat> så att det inte blir så konstiga ekoeffekter för och annat. Men vi ska spela en, en låt först. Kort paus. Det är alltingen en fin Visst är lite grann möjligt, Men alltingen en stor eller Jag tycker att vi gullig Hur det kunde jag kalla dig fjärn Plötsligt har frukt Lät inte vredes Jag fred dig Jag är lika kär Som förut Just nu Så ensam och frusen I bladet Jag läst station Att du vann 200 000 På din gamla Obligation Thank you. Vi ska öppna i ett nu tänkte jag på att 12100 vi ska radion på. Och ju längre det är fina väder bara ju bättre är det. Riktigt sent sommar, fint. Jag hoppas man inte börjar regna för att det drar jag med för Jag jag har problem med däckars i taket och så vidare. Alltså jag ska väl prata lite om antenner längre fram och radioapparater och sådant. E och så. O och, och störningar. Bör man ju försöka komma till rätta med. Då är det inte för inga. Elsäkerhetsverket att klagar på om ni har mycket störningar. För de kan lycka ut och kolla varifrån det kommer. E och det kan ju vara en apparat som stör som ur säkerhetssynpunkt inte bör stå inkopplade utan det kan vara ett fel på den som gör de våldsamma störningarna och så vidare men vi säger nu att vi har öppnat telefonväxler ut på 81.000 och det ska radion på jag väntar på någon som ringer ja vi får ta till Hi, this is me again. And before we wrap up the side, I want to take this opportunity to say thank you for making this musical story possible. And also, I'd like to borrow a phrase from the magazines. Just about here in the story, they would say, to be continued. I hope so. Up the we'll by the old mill, right. Lazy River in the noonday sun Linger a while in the shade of a tree Throw away your troubles, dream with me Up the lazy river where the robin's sun Wakes the morning, we roll along Maybe blue skies above, everyone's in love Up the lazy river, how happy we'll be Up the lazy river with me Up for Lazy River, by the old mill run Out of Lazy, Lazy River, in the noonday sun You can linger for a while in the shade of a tree So with your troubles, baby, dream a dream of me Where the love been so någon ska ringa men det är ju telefonväxter i nu jag hoppas det är någonting på en tv som drar för mycket jag ska vi se om det kommer att se någonting hallå ja, hallå hallå Georg det här var kallt det här ja. ja ska du ställa in din radio nu då Ja, jag måste ju ställa en i regeln som är så olika starka från olika telefoner. Ja, det är klart nu. Ja, nu har jag, jag lyssnat på Gunnar också. Han har haft stor datahaveri nu, så nu kan inte han nu prata telefon. Nej, men det förstår jag. Det, det kommer att krångla datorer, det kommer att krångla. Det är mycket bättre med riktiga eh, sändare och riktiga mixerbord och sånt eh, som blir betydligt enklare. Ja, det vet du, katten. Han skulle inte ha något telefon och, och hans bästa vän, Kalfstrypan, hörde inte av sig heller. Nej, så mycket krångelare har jag ju aldrig haft här. Det var programledningen som krångelade med. Jag få fått egensändare jag egen sändare där. Nu får du börja säga att har blivit mycket livssäkare. Och det är härligt väder ut, ute. Själva har jag varit på, nere i Rumstensvägen 38, i aning, har jag varit på dragspel idag. Ja. Och det var ju fint, men det var ju synd att det var inomhus när det var så fint väder. Ja, var det varmt inomhus eller var hur vi Ja, det var så varmt och skönt. Så. Och, det var, och så var det en massa dragspel och tjofade där nere. Fast det var ingen dans. <laughs> det var väl amatörer och riktiga? Ja, det är ju mest amatörer som syssade med sånt. Det var väl det var väl inte där jättebra. Mellan varven spelade bra men det var många som spelade fel också. Det var ju inte så bra. Med. Ja, jag vet. Man hörde ju i på på Björnsforsgatan. När spelade dragspel. Det gick ju rätt genom vägarna. Vad så du hört? Ja. ja, som sagt. Nu har man inte så mycket dragspel längre någonstans. Nu är det mest bara en massa nekedunk överallt. Tyvärr. Ja, de har väl stora högtalare. <laughs> ja, det har man säkert. Ja, oh, vet ni än, eh, vad ska jag säga, du har, var du röstat än då? Nej, det gör jag väl imorgon. Jag är lite handikappad som måste bussen dit alltid. Var ska du rösta någonstans då? Vid skolan. Jaha. Ja, jag var och röstade igår faktiskt. Ja, just det röstat Alltså på, på den, eftersom det är i val för att vi kanske kitar i det ja då kan man laxera i kanske. Ja, nej men han sagt, får vi se om någon annan? Jag hörde att Lennart Hjelm, var med på Riksradion här för ett par dagar sedan. ja kom han ut? Ja, han pratade, han, han tyckte det var för mycket, det var alldeles för mycket om valet tyckte han. Han tyckte det var för mycket på radio och tv om det här valet som är. Ja, men det är väl bekvämt äh, att kunna få fram mycket material om det på Sveriges Radio och på det viset kunna göra program. Jo, nej, men han tyckte att det var för mycket snack om valet. Han, De gör sådana här prognoser om vem vad man ska rösta på. Han tyckte det var för mycket sånt här. Han ville att det ska vara lite andra program istället. Ja, ja, ja höra det, något... det är klart. Det beror på färgfolk vill ju alltid höra politik. Ja, men det är ju som sagt, det är ju val imorgon och då är det är ju viktigt val nu då. Det står och faller här nu då, hur vi ska ha det. Ja. Om Jimmy Åkesson. Och Jimmy Åkesson, han har har du kommit på att han är ju storspelare? Ja, men det är inte med skattpengar det är jag säker på. Nej, ja det vet man inte än så länge. Han får ju pengar från, det är ju staten eller hur kan man säga. Han får ju offentliga bi på 56 000 plus att han får en 30, 35 000 från partiet också. Om det är inte lätt att bli politiker hundratusen i månaden, det skulle du ha ja det är skillnad men det kan, jag är ingen politiker men jag kunde ha haft en riktig radio som är stark och, och jag kunde anlita äh, människor som gör äh, reklamprogrammen åt mig och spelar och sjunger och allting ser ja, spelar och sjunger. du får spela någon trevlig dragspelslåt om du ja, hittar någon ja det har jag inte så många för nej att... Ja, vi får höra så att se om Lennart ringer in och förklarar sig vad han tycker om valet och vad han tror om det. Vi säger så. Ja hej då, hej. Ja det, var det första. Nu ska vi se om det kommer en signal till. Det är fort den kom. Hallå. Hallå är. Ja. ja, hallå. Hallå. Ja. Ja, det är Hubble här. Hej. Ja, jag hör dig. Ja, hörde det. Jag hörde förra lördagen att Kent Andersson, han ringde och frågade om det var någon som kände till och tagit hem varor på, på nätet man har beställt. Ja. Och då kan jag rekommendera att han kan göra från Coop. Min son, han brukar beställa hem till mig varor, men då måste man hand beställa via data, antingen mot faktura eller också betala kontant. Ja, jag vet det. Men... Nej, men ser sen så... Och då kan man, man måste man handla för än 500 kronor. Ja, och då gör de hem det enda till dörren och levererar det enda in inne i vill hallen. Du ser vad det ges här när jag köper. Ja, men då levererar de enda in i hallen. Och det är fina varor, för det är inte en massa varor som folk har gått och kladdat på och slängt tillbaka och tittat på. Och Nej, jag har en för det ingen. För det är ju konstaterna och sånt. Ja, men då, då får man fina varor som de plockade dig från lagervaror och lägger ner. Och det går det gör och, allting, och man kan få och det är väldigt bra måste jag säga. Bra. Ja. Ja, det är duktiga ungdomar som kommer man köra hem det där till. Ja, då, men jag är ensam så att jag inte Nej, men det är ju väldigt bra för det, för det är också jag, det tycker jag. Tyvärr jag kan oka handlar själv. Ja, men det är ju bra för dig, du släpper att gå ut. Ja, för det är så man måste bära. Du försöka få det, röra lite på benen så Ja, min son han brukar sälja hem för en 1500 vän. När han ringer då är det väldigt fint. Det kommer det bli en 5-6 som kommer. Ja. Öl och allt det. Ja. Om det är bra då vet han det. För han ja. ringer. ut. Hej med dig. Varsågod. Ja, tack så mycket. Om man är en stor familj det är det kanske bra. Men när man är ensam så. Nej, man inte så mycket. Nu ska vi se. Ja. Hallå? Ja, hej. Det är ja. Jo, jag hörde att han ringde in här Kent Andersson. Jo, jag vill bara säga det att jag ringde faktiskt, ring P1 då på morgonen. Det går ju halv tio till tio. Ja. Och då tog jag upp den här frågan om, jag tycker det är för påtagligt med de här... Opinionsmätningarna, det, alltså, det är, för journalisterna har någonting att skriva om. Det är varje, nästan varje dag något institut som kommer i tidningen med och berättar då hur de olika partiernas ställningar är enligt ja, Opinionsöverkörningen. Vänta ett tag. Ett... Vänta ett tag. Och då är det, är det, det blir det så snurrigt. Det, det blir som en karusell. Va? På måndagen så kan det komma då från ett institut och sen på onsdagen från ett annat institut vet du? och då säger de att det där är vetenskapligt det är mycket märkligt för att enligt en opinionsundersökning så skiljer det 10-11% mellan de rödgröna och alliansen sen i nästa undersökning satt det ett institut att det var 3% va? Ja. det är inte klokt och sen en annan sak jag sa det i radion med att den första Gallup-undersökningen hette det på den tiden, kanske du också minns i år, det var 1948 i USA, ja, sen har du urartat det där, man sa ju på 50- 60-talet, vet du, talen Gallupa. men nu är, finns det 7-8 sådana minst institut som håller på att snurra hela tiden. Och sen suger tidningarna upp det där. Dagens Nyheter, Aftonbladet Expressen. Då håller de på att analysera det där. Och sen nästa jävla undersökning som kommer. Då ska de hålla på att dividera om vilket som är mest eh, tillförlitlig och lämplig. Och så vidare va? Det är ja. det som gjorde att jag blev förbannad. Jag ringde in vet du. Jag har ja. ingenting emot att de pratar politik i radion. Där han får rensa öronen av Andersson vet du. Så han jag hör vad han säger va. Ja, jag vet inte. Han får så för själv gör. Jo, men herregud. Jag har ingenting emot att man debatterar hela av program om politik i rad. Det, det jag förargade mig på, det var de här ständiga jävla opinionsundersökningarna som håller på med, va? Ja, folk... Det, det blir för mycket av det där, alltså. Ja, många det. räcker med att det kommer en man... gång i veckan. Förstår du? En gång i veckan räcker. Ja, men varför gör de det så ofta? Det ja, men det är pengar, det. vet du. Det är pengar i det där. De här instituten har ju en massa akademiker som sitter där statistiska, statisti, statistiker och då ser de att det är vetenskapligt. Alltså statistik och det går att förvränga och, och sno till sig med olika... Det är decimaler, va? Och sånt där jävla skit. Alltså, ja, och de, de inte har en, en, en slumptalsgenerator som vi gör sett. Ja, skiten. det är bättre av det, har du. Och sen en annan sak. Varje sommar, då reser det här kotteriet till den där jävla Visby. Almedalen heter det. Det är som ja. en politi, politikens marknad, vet du. De dricker rosévin och käkar glas Och sen är det en massa lobbyister som kommer... Fler och fler varje år här. när där lobbyist-koketta-typer, eh, ko, Och håller på och dividerar. Och sen är det politik från olika partier. Det har blivit som, som en politik, en marknad Jaha. Förstår du? Det är massa olika fakteringar. Det är kärringar som, och gubbar som håller på med design. Och det kommer in massa andra sidogrejer, effekter i det där, vad ja kommersiell spekulation alltså som det har blivit. Det började en gång med att Palme stod på ett lastbilsflak där han hade semester och höll ett litet torgmöter eller tal där. Och sen har det där blivit som en slags ja det har vuxit ut till någon, en överdimensionerade det, och det är så överdimensionerat och tillgjort. Du vet, på sommaren har tidningarna Nyhetstorka ja då vill de ha sånt här som Almedalen och släppa fram eh, kvinnor och, och, och män där vi karar där va grejen är den också att en journalist till mig, till mig han berättade för flera år sedan att eh, det de gick och väntade på redaktionen på sommaren när det var nyhetstorka det var exempelvis så ett lustmord va? ett kvinnomord någonstans för då kunde man skriva om det att en av dagen att man hade hittat ett hårström, en busk, vet, och sådär va Ja, just det. Jag fallet. Fann det fanns något, så... något en gång som heter 20. fallet. Eh, ja. Du vet en som heter Jenny Lind som heter 99 som, som hade hittats på sigen och det var så uppståndet som det. Jag satt på en hjälmögsvagn och åkte tåg en bärbar radio och en då, på, och Därför glömde jag det aldrig... Du vet, då, då kan det vara så att det, de spekulerar om att det kan vara en tråd från ett kavaj va? och det kan vara mördaren som har sprungit genom den där nypombösken och så vidare. Då kan man hålla på att skriva om det på veckor. ett par veckor. Jag ringer in framförallt för det här med de här ständiga opinionsundersökningarna som tidningarna har. Får ett, de får då möjligheten till Slags, eh, ett utrymme i spalterna va? Och, och skriva om det där va? och sen ha en rubriks, eh, rubriksättning på det där va? och göra det så märkvärdigare än vad det är va? och Jaha. stilla liksom, en slags hysterisk nyfikenhet blir till slut alltså, det blir som en slags jävla sjukdom va? att man Jaha. måste luska varenda jävla procentsats. och sen en annan sak i år. Nu när du, ska du rösta för jag frågar var lite närgången vad tycker du om privatpartiet då då? Ja, jag vet inte. Det, inte det, det, det känner jag inte till något om, så det vet inte alls. Att alltså, vi vill parker. ha ett parti som är för fri rader istället. Ja, men det är just det jag talade med. Jag var nere på stan idag. Och då var det några representanter från Piratpartiet, för de har en liten valstuga där på Klara och den killen, var, han var radioot så han höll på med eh, radio själva. Ja. Och han var för alltså fri radio. Och så han pratar precis som du gör, att det är för dyrt alltså för en vanlig dödlig att ha en radiostation. Ja, det är det här eh, det konsertionsavgifterna, det kostar ja, jag ju jag miljoner. Men... Det är väldigt synd, för att det går ju annars att genomföra med mindre radiostation. Ja till att börja med, så kan man ju uttrycka effekt och räckvidd och så vidare, men jag skulle börja i liten skala om jag fick jag talade med honom, jag sa om radiofrekventa jag sa att jag lyssnar på den här radion jag frågade honom om han kände till radiofrekventa Ja. Men då sa han att han brukar lyssna på närvaro Men han ska lyssna på dig någon gång Ja det är ju ganska nytt det. Ja, han tyckte att du, du let, Han tyckte att du lät intressant va Ja det är för bara att... synd att det är för så hemskt Och dåligt Nej jag sa inte så jag sa så här att det jag vet en person jag, som är ett radiosnille alltså, och kan ha ett eget program och det heter radiofrekventa det kan du lyssna på och det skadar ju inte att jag gav lite reklam då sa han att han var ju för han har varit från han var ju i, inte i din ålder han kanske var 10 år yngre han sa att han har varit för fri radio sen han e gick ur skolan alltså oh. han har alltid kämpat för fri radio ja, Likadant när jag var 13 år började studera oh. bo sen sen där Ja, han var intresserad verkligen av radio och sånt han tycker det var en bra kommunikation va? och han var för föreningsradio med för att du har den vanliga medborgaren och möjligheter att starta en förening och det kan vara en slags förening som helst va? det kan vara en hobbyförening som håller på med radioteknik, det kan vara en förening som samlar frimärken, du vet sånt va ja just det men och det kan det, vara vad som helst, inte, va? alltså inte folk bygger radioapparater nu för tiden och... Och efterfrågan ja. på radiodelare är så svårt att få tag i. Sen kan du vara en, en ideell organisation som är intresserad av, vi kan säga, ta, ta som ett exempel. Det kan vara eh, organisationer som är för äldre, som talar för de äldre i samhället, va? Ja, det, det behövs ju verkligen. Ja. Det, det, det, det, det är en vardröm kan... att man blir, man blir så ensam på gamla dagar. Ja, visst. Det, det är ju ett elände det där, vet du. Just isoleringen... Man, många människor upplever... en Isolation för att... Jag har märkt en sak... Yngre människor de pratar inte gärna... Med riktigt gamla människor... Va? För att det, det, de tar inte dem liksom... De tar ingen notis om dem... Det är en slags ungdomskultur idag... De, ja. de, de talar om ungdomen källa. Tänk dig i år... Det är tusentals människor... I Sverige som går och i ansiktet varje år. De, för att se yngre ut, de, tar, de höjer upp facet, vet du vad har åt det. De tar, de tar bort här rynkor, vet du, runt kändarna, och runt munhipan och så tycker de sen att de, de kanske ser 7-8 år och yngre ut alltså det är just det det ja, hade sett betydligt bättre ut om de inte har tagit bort medicinen för mig, det, det rasade håret av och det, det var hemskt stibbart. Ja. och han varnade med, kan du få aldrig sluta med det här och sen dog han och ingen vill skriva ut så alltså sa han att du inte skulle sluta med det Nej det får jag inte, det blir en katastrof Ja menar du det? Ja på, det, det har jag fått uppleva vet, Ja pff, det. Pff, det är hemskt Men har, nu, jag får, måste fråga dig Du var ju väl bekant med den där lekan. Det var ju en husläkare va? Ja det var en gännelse men... ja, Man kan väl kalla honom nästan för en husläkare då? Ja just men det, det, det ja. för, Sa ni inte att Den där medicinen som han skrev ut till dig sa ni inte det att det kunde ge Biverkningar va? Jo då, men det var ju en tämligen eh, att det var ju, kunde bli häftigare eh, eh, humör och sånt och det är en del eh, mindre farliga saker. Och det var bara bra tyckte han, jag var ju alldeles för snäll tyckte han att ha reparera tv och allt möjligt låga priser och ja, radieparerat priser. Du, du aggressiv och sådär? Nej, det? inte mycket, jag är ju så snäll som mig. Du fick inga humörsvängningar och att du blev eh, labil och sådär. Att ena stunden exploderar och sen så delar du det sinne så att säga. Du känner inte utav någon sådant då? Nej, det fungerade bra. Ja, jag hade inga biverkningar. Var det, var det en typ av, eh, vad heter det där? Var det en typ av så här anabola då? Ja, det var en variant av det. Var det, en, var det en bättre variant än de här standarden det, det är när de har tagit bort biverkningar som det kunde påverka levern och sånt första. de fick ju bort det genom, hon kom på orsaken och så bort en molekyler. Ja. molekyl där men hur du fan, fick inte kollaren din lever och så att, så att du inte har fått några leverskador då Ja, det är väl si och så. Det har väl varit lite grann. Men det berodde ju också på all skräp som räckte i mig i början. En massa, de ville försöka få mig att, att erkänna radiotokerierna och, och försöka gick till psykiatriker och slängde i mig en massa lugnande mediciner och så vidare. Du ser vilka vilket vilka övergrepp alltså... Då, därför kan man ju hysa en viss sympati för Piratpartiet för de är ju emot det här myndighetsförmynderiet som finns i landet va? ja det ska ju bara på ett visst sätt det är mycket för förryskat tycker jag allting ja, det är det ryska. Ryska, det måste ju ruskigt det ska vara så lite Ryssland som möjligt ja det håller jag med om och det, det är inte roligt men jag tänkte på det där Piratpartiet de har ju faktiskt vad jag förstår en representant fortfarande i EU-parlamentet va Aha. så att de är ju de, de satsar ju på komma tillbaka på den politiska scenen sa han till mig och, och de är mot det här för samhället och övervakning i samhället. Ja, ja och framför allt tycker jag att skattemyndigheterna ska fråga om man vill betala det ska vara frivilligt. Man ska inte tvingas om man går så uh, höga <tryck> skatter att man, <tryck> <vänta>. <tryck> ä, man, Nej, att man till, till slut... Nu är du... ute och cyklar. Du, du vet, man kan ju inte... <tryck> Blir skattebefria för man inte tycker om skatter, vet du? Nej, men man ska ju, är ju ha, ha, ha rå med, lyssna nu, eh, bo, mat och kläder och reparationer av fastigheter och så vidare, det ska inte gå eh, det, det, det, kapitalförstöring, att ja. mitt tak ska förstöras och allting. Eh, det är hundratusen som någon sa, det är inte vettigt. Skulle man komma in på emotionella saker, vad man tycker om att betala skatt och folk säger att det är det värsta, vet värsta, du slipper betala skatt. Då skulle inte komma in en krona till staten. Eller? Ja, men det, det, ja. Det, det, det, det ska, man ska ju inte få vara illa just för det. Nej, man tycker ju det. Men, men man tror... måste ju ha visande, det, det, ja, är man får inte ha pension som helst och, ja. och framförallt men... får man inte hålla på... Uh, och en och arbete mm. en arbetsförmedling som kräver uh, skolor och betyg och allt, med. man ska ha en, chans, ha en chans och man kan bilda familj ingenting, uh, för min sjuka mor Nej, men jag menar det är ju många som jag lever och Kent Andersson och många av mina bekanta lever som ungkarar va och det är ju ett liv som kan, det kanske passar oss Ja, men eh, jag lider vi att jag är ensam och jag får inga barn eh, hela, eh, och kan ramla ihop här och ligga med flera ja. dygn utan någon upptäcker det. det är bara ja, det är fruktansvärt se. Ja, ja det, det är hemskt alltså. Men har du ingen släkting i Stockholm då? Nej, de är avbytna allihop. Det finns ingen. Ingen kusin eller någonting? Ja, ingenting. Men i Göteborg då? Har du inte någon släkt där? Nej, de blir ju så gamla som dog. Ja, men då. har du inga kusiner då? Nej, nej, det finns ingen. Det, det, det, det vet det, Och ingen som hör av sig och hjälper mig Att det är ekonomiskt eller någonting. Det, då kan man säga att det är ett släktträd och det är dött då. Ja, det kan man säga. Det är tre. Jag tror det minst att du hade några kusiner i livet. Ja, det var ju. Det, det limbar släkten på pappas sida. Och Charles Winberg bland annat och så vidare. Men de förlorade vi kontakten med för mamma reps under breven från Amerika när de kommer och vill det. Hon var så förbannad på pappas släktingar sen. Vad Eftersom de hade försökt övertala honom att flytta dit. Men, men det, var, du, det var tio år. Men då har ju släktingen Amerika då. Ja, men de, är, de, de, de det skulle vara över hundra år. De ja, men måste ju ha, de måste ju ha barn och anförvandlade. Ja, men det är ingen för att av sig hit. De, på en de där släktingen som är hundrabass, de måste ju ha sö, söner och sånt där. Ja, det, det, det, det, det är dyr släktsforskning som jag inte kan göra utföra. Det kan ju vara en, en, en, en riktigt framstående personligheter som kanske kan hjälpa det. Ja, de gjorde det. Du vet, de sa att måste ju ha garantier för att det inte blir socialt i alltså, USA det ska ju finnas du vet, pengarna flyttar hit och det måste finnas någon som går i borgen för att det inte bli... Ja, visst. De är, de är tuffa där. De har tuffa emigrantbestämmelser vet du vet. Man måste ja, kunna är, är... sig själv och... Man får inte ligga staten till last där. Du vet väl hur det är i Sverige idag. Vi, får ju, vi har ju tagit på till ett, ett jäkla socialt eh, börda. Alltså, och, men det är klart, det är många människor som har väldigt svårt i världen. Men vi kan ju inte vara hela världens samvete. För att i vissa länder, de tar ju knappt emot några överhuvudtaget till flera invandrare. Men, så nej. det är väldigt snedfördelat va? Hur kommer det att alltså, man kan bli så här ensam och bli utfryst av grannar och grejer för att Men, man hörde, inte du, Georg. pengar Jo, vet du vad jag kan ge dig ett tips som jag vet en äldre människa som jag känner han tog kontakt förstår du med Röda Korset och ja. där hjälpte de Röda Korset att han fick en tre fyra personer eh, som blev är bekanta med honom genom att de fick telefonkontakt och sen träffades de live, va? fika och så där och var ute. Ja, här Rädda är problemet. Ja, Redan Om du ringer Röda Korset så kan de vidarebefordra exempelvis att du är det, vad du heter och hur gammal du är och vilka intressen du har. Och då kan du vara en man eller en dam där som ser att den där killen, Nio Lemberg, är ju intresserad av radioteknik. Det är ju jag med. Ja, men i vanliga fall så vill folk ha normala hem. Inte radiolaboratorer eller privata. Ja, det är skitligt om Och det, och det, det är, de de så är så mycket själv för de tycker att Nä, sånt. Jag var... gör det på den arbetsplatsen när jag jobbar inte dig själv. Men det, det var ju för att jag ville ha det här. Ja, men du har så låg självtillit. Du måste tro på dig själv med. Ja, jag tror ju på när här får apparater och fungerar det... att jag kan. Ja, vi låter säga att Röda Korset hjälper dig. Och de hittar en person eller två stycken. Det är inte ovanligt att det finns de som har intresse för radio, va? Och då kan ju ni börja umgås och då har ju ni verkligen ett diskussionsämne, va? Ja, ja, det får jag ju på kort frågor med långt till landet så och så vidare. Men någon du kan träffa i Stockholm och har en jäkla röta så alltså kan du ju träffa någon trevlig kvinna, vet du. Ja, just det, men de, du... de verkar inte intresserade, de verkar stas rädda för mig. Ja, jag tror inte du är så farlig, du är ju... Du är ju en begåvad människa när det gäller ditt område, radiotekniken. Du, du är ju oslagbar. De kallar ju dig för elektrisk e och till och med ett radioprogram. Ja, hade, hade jag var haft det större frihet med tillstånd och, och, och, och, och pengar så att jag kunde ha haft en hel radiostation här. Du framträdde ju där som ett riktigt radiosnäll. för jag kommer ihåg att jag hörde det där programmet. Det var väldigt bra. Ja. Det fick ju priser och med. Ja, det, det fick ju pris. Ja. Vi fick Ross pris för bästa radio-dokumentär det året. Och, och det ju gick, gick sju gånger totalt sett i pris. Och vet du varför du fick pris då? Jo, det är för du var en intressant personlighet. Va? För att ja. hade det varit en vanlig tråkmål så hade det inte blivit några priser. Nej för du var ju charmig i det där programmet ja det var väl att just när du gått på teaterkurser ja. och grejer så jag att jag skulle uppträda ja man hörde ju på det i det programmet att du la ju ut verkligen all din skärm och att du var charmant och intressant människa du pratade ju bra där och och folk, de spetsade ju öronen va, och tyckte det där var jättebra, så det ja, körde ju det flera gånger i repris, va? Ja, det var för att jag hade gått äh, på teaterkurs, jag visste att ja, det, så jag började visst. med radio. Och någonsin pratade med mikrofon så måste jag ju jag lärt mig lite teater också. Ja. ja, visst, du har ju gått där på Mäster Olofs, Ja, jag gjorde ju det och andra kurser sen utanför ja, det också. Menar. Så att det där har ju till och med, kan jag berätta för dig, på Mäster Olofs, till och med har den stora regissören Ingmar Bergman jobbat, det vet du. Jag vet, Känner, du till, höga. Uh, uh, uh, Känner uh, du till det? Ja, det, det kommer jag ihåg, det berättade hon. Ja, jag han har till och med börjat sin bana på Mäster Olofs, vet du, Ingmar Bergman. Mm. Och sen har det varit många skådisar som är kända idag som har gått den vägen genom... Uh, mest för på skåden vet du ja så var jag uppe mycket hos baron Rosenkrantz och allting när han levde det är så sorgligt att han har gått bort alla blev så gamla och jag fick till och med en guldmedalj en gång för det här verksamheten jag har ja, så har du fått en guldmedalj ja det har jag fått det utav vem då är det baronen då ja antagligen det kom anonymt här. kom den en guldmedalj till dig ja oj har du den kvar då Ja, de ligger gömd. Den, den står de inte i vindbrotts, hittar de inte så väl, va? Du, du har den kvar då? Ja, ja. då. Ja, det är roligt, tror du. Vad står det på medaljen då? Ja, det, det, huvudsakligen är det väl för det, mm. tro, tro, trogenhet. Ja, men vad roligt, ja. tror du. Kan du vara stolt över den? Kan du fan sätta på den när du fyller år, vet du, tycker jag. Ja, det är så ledsamt när jag fyra år för jag tror att vi är ja, närmare döden varje år. Och, och, när det andra sådana här storgöbbar har en massa lullull på sig, då är du berättigad att ha en guldmedalj. Det ja. är du som förtrogen tjänst skulle ha för att du ska växa som människa. Du har växt, vuxit som människa. Du ja, och finns, du ska ha självtillit i Europa. Jag jag det finns folk som håller med ja. om det här med fyra <skr> Och visst, och det stolt. det här, men det är ofta de anonyma. Vill inte tala om en namn Jag tycker du ska vara stolt över din kunskap som du har skaffat det. genom många, många, långa års erfarenhet av radioteknik alltså. Ja. Det är ju ett avancerat ämne att kunna allting som du kan. Du kan ju all terminologi, du kan både teori och praktik, va? Ja, jag har alltid det... varit intresserad ja. av så du det, är det osynliga människor som sker. Jag kommer ju fram till det radioprogrammet, alltså den röda tråden var elektriska e-år, va? Radiogeniet. Ja, det är nummer i undertit... radiostationen. Alltså, programmet hette ju elektriska e-år, så var undertiteln Radiogeniet. Ja, det kanske var ja. jag vet inte precis. Ja, men det var kul. Jo, jag ska vi, du, vi ska väl låta andra inringer komma. Hej då så länge. Hej hej. Ja då, hej. Ja, det var det samtalet nu. Linjen leder här på 81 21 00. Nu ska vi se om det kommer en till. Hallå? Ja, hej ah, hej. Georg? Ja. Var det för din som fick dig intresserad av radioteknik bland annat när du var i 13-årsåldern? Eller var det något du upplevde själv? eller det far som... Ja, men, det ja, det började jag ju med. redan när jag var liten, unge, när ja, jag, pappa det. satt och byggde apparater och då ledde där man hittade lödare genom hittade och så vidare. Oj, och byggde som och var det första under kriget då, för man fick inte ha skortsvågsändare under kriget. Ja har. men far hjälpte väl till lite kan man ju i början där och så där, kanske. Ja, delvis. Men jag hade en Det stora intresset fick jag ju själv sen när jag började bygga kristallmottagare och en och två rörsmottagare. Ja, ja. Där det är hamnar och sen små radiosändare. Du, du vet, det vet MAB. En eller två vatten eller någonting. Och sen bor vi sen lite kraftigare. Det låter jättebra gjort. Där, din första radio då, som du sände ut och sådär, var det ett par kilometer nådde du nådde ut, typ, eller? Eller testade du bara då med dig själv, typ? Till? Ja, det är tvärs över gatan när jag gjorde någon mottagare ja. och Janne ledde sig <laughs> radio på den frekvensen som de kom på. Och sen körde jag igång och provade om det lyckades. Ja, men det låter ju jättebra då. Var det mycket jobb att montera ihop den där apparaten? Ja, det var ett en trälåd och man använde då där, att eh, borra ja. i och allting och banalkontaktshyll banal så satte jag in och allting mm. sånt och konusatorer och, och, så, ja, ja, och byggde det det upp mig i lådan. Ja, just det. Var det strömdrivet eller körde du på några batterier då? Ja, först batterier för pappa ja. var inte rädd för att läggt ska Ja, just det. Och det, det blir så bra. dyrt i så mycket mastriderier. Ja, han hade väl mer erfarenhet då lite där. och sen att inte Han måste väl övervaka. Jag han han märkte att ju ut. att det här gick bra. när ja. började med stark där i Boris. Ja. Du är förfärdad och, och hjälpte folk med elledningar som ja. var, var dåliga. Ja. Du, du vet, sådana här hv ledningar som byttes till kulledningar. Ja, och just det, det var en dålig blandning i blandningen Ja, just det. det. var ju såna här gamla eh, ledningar på porslisisselatorer som satt på väggarna och satt den där blanka eh, kuloledningen som var trunt metallrör på. på. Äh, Falfar typ då var han också lite intresserad av det där med radio och sådär. Det var det då för pappa med som... Ja, det var väl ja. delvis alltså. Oh, det. E med särskilt elektriktetslära. Jaha då. Ja, det låter ju avancerat. Det gör att du får ta, har tagit med dig under alla åren och fortsatt framdriv, driva dig framåt då till... Ja, det är ju det stora intresset jag har haft här tiden. Jag tror du sa en gång för många, många år sedan det är ju att skapa intresse va? för det är ingen annan som gör åt den gör. Nej, just och framförallt trodde jag mer på det den där kristendomen i Göteborg ja, och, och så mycket tjävs det var om det inte blir betroende. Ja, just det. det där kunde inte du riktigt grästa. Nej, jag ville ha bevis då får ni se till att det kommer fram en ängel, ängel som mm. är påtaglig men det kommer aldrig det, man vet ju ingenting, man vet ju egentligen ingenting. Men de andra men det de, Kan, kan jag kanske få uppleva att de kommer en konstgjord när äh, från Japan i framtiden, till mig. Men kan de ha någon intelligens då, eller är det bara då intågande... Ja, ja de, de, de, de bygger in <laughs> en konstgjord elektronisk hjärna, de har komponenter med mm. all och annat, och, och kan utföra det idag. Jo, det är klart, det är klart men det där med, ja det är, ja, det är fantastiskt riktigt. att man inte ger upp ibland alltså, men jag tycker samtidigt ju att eh, det där med att de försökte hacka in i dig då, det där med änglar som du själv sa och sådär va man har ju läst böcker då och då har de ju lyckats tagit fotografier på sådana där väsen då. Man, du har väl fått talas om ordet väsen ja men det är väl skickliga fotografer som kan kommer bilder på ja. någon en konstgjord Du menar det är manipulerat eventuellt? Ja, just det. Jaha, ja, ja. Det är svåra saker, den där fotograferingen, men det, det finns ju. Mm. Jo, det känns ju. Har Gunnar i kändet, nämnt något eventuellt om någon attsändning som är på... på... Nej, han är sänden, måste han sända på internet. Ja, det blir inget nu på 88 vad du har hört än så länge. Nej, nej, inte vad jag vet. Nej. Det du på något på 27 år. Ja, men det går så dåligt. Mm. har hårdt så dåliga balkon att henne och hör det helt enkelt till mig jag kommer ja, att sluta och ligga på 80 meter det är ju huvudsakligen? Ja, just det. Och det, där, där går det, också, det är också. Det 28 650 som jag gjorde förrändet till kolgenstationen gick sönder det där och allting och sen lades det ner. Ja. Men å andra sidan gör det ju motvikt som man, man, man har sagt under åren. Gjällarhornet och telefonviktteri. Det, det är väl bara ring PET i princip då. Och sen eh, eventuellt. Nej, ja, nej, jag kan inte tänka mig någon annan närradio eller lokalradio som har telefonviktteri och PET och ring PET. Eh. Nej, inte så som närradio. Men det har ju minskat. Det är ju egentligen bara jag som har varit kvar ingen. Ja, men jag, jag fortsätter Geo-tiden går ju. Allt roligt har ju en början och ett slut som du... Ja, jag ska snart vända en kassett här också. Ja. Okej okay, då. Station G och station Peter och 73. Ja, Hej, hej. Jag ska spela en låt nu med en vända kassett. Hallå? Ja hallå, det var Kent igen alltså, Jag tackar han Uppe som ringde in och sa det Det var ju kul att han hade erfarenhet av det där som jag talade om Med hemkörning Och alla jag har pratat med, alla varit frågat säkert ja, Bortåt en 15 personer Och ingen har haft någon erfarenhet av det Det var ju kul att han... Men det skulle vara kul om man kunde vara ingen och berätta det För jag, jag tittar på de här hemsidan Jag har inte hittat kort faktiskt Men mat.se kollat kan man ta hem hushållspapper och sånt, alltså i balvis det vore kul om man kunde ringa in och säga det ja det kände ju Vänta. ja jag vet inte men man använder inte så mycket hushållspapper i, i privats men... jo jag köper alltid hem balar det borde både billigare och ska man ha det med en jag brukar stoppa in i torkskåpet eller på balkongen. Så. Ja, så papper brukar räcka eh, månader här med en förpackning. Ja, jag är en jävla på att göra av med jag gör av, det är, det är ganska billigt. Man kan kosta mellan 79 och 99 kronor. Ja. Ja, det hade varit kul om... För jag tror att det där kommer att bli en, en ny grej helt enkelt. Att alla som är stressade idag och som jobbar båda två och sånt. Ja och, men när eh, folk börjar få erfarenhet Många datorer som går sönder Och kanske inte går att reparera Måste byta sig Och så har, har vi rejält en tv Jo men nämligen. idag har var, alltså idag Ingen har ju liksom snart datorer heller utan Allting går på sina iPhones Och Samsungs Och de här. Ja, de är ännu kändsligare För att gå sönder sappar man den där golvet så är det färdigt Jo i och för sig Men jag menar de flesta människor har sånt där men jag tror däremot att de här enorma gallerierna och jättestora och sånt. Jag, tror, jag tror med tiden att den tiden är borta. Alltså. Folk har inte varit så tidigt i lust att springa runt i affärerna. Det ligger förpackat i alla fall. Om Det är roligt att gå i affärer för många. Ja, jag tror bara, att... bara Man blir försoffad om man ska vara inne i sin lägenhet jämt. Ja, men jag tror att människor är så upptagna, de är så mycket saker. Så jag tror att handlingen, enda som är problemet med att ta hem maten det är det att du måste vara på plats och ta emot den. Och man måste ha någon som kan ta emot det. Ja, den just det, det vill, vi vill gå och titta på varorna. Precis. Jag tror att det där. Jag tror att det, den tiden är borta och jag undrar om politikerna har funderat över vad som kommer att hända då. Och det sa ju Stefan Fölster som är näringslivets man, han menar ju på att om 30 år, då kommer hälften av alla de arbetar som finns idag vara bortrationaliserade. Ja, vad hände till exempel om hela datanätet skulle slås ut i händelse av en ENP under krig, elektromagnet, så men... ingenting fungerar, inga Nej, är... finns. Det, det blir en, ran, det blir en eh, ransonering efter allike eh, av masor och hur det, det kommer att bli en katastrof antarligen. Ja, det är nog alldeles riktigt. Och det är det som gör det ungefär som att idag, vi har inte varit ett krig mellan stater sedan 1945 i, i vårt närområde. Därför att ing, man har helt enkelt inte råd, man kan inte, man klarar inte av ett krig, det blir katastrof. Och det blir väl samma sak här. Man, ja. man kan inte, det här systemet som vi har byggt upp, det måste fungera. För annars så blir det jordens undergång. Ja, och el, allt allt dessutom fungera. Man har inte egna elgeneratorer hemma. Man har inga transisterapparater som kan gå på batteri. Eh, eh, du vet, tv apparater ja, det... måste ha nätanslutning, allting. Och det kommer ju också nu, det kräver ju den privata radio- och företagen att man ska införa dabb och sådana saker, så vi måste köpa nya radioapparater, det får vi se hur vi blir med folk ja, kanske får det är mer pengar. Jo, det, det gäller att hålla konsumtionen uppe, men jag tror att det här är någonting som ingen talar om. Men det vore kul om han uppe kunde ringa in och säga det. jag visste inte om att Coop, jag ringde Coop det var ju rätt länge sedan, men då hade de ingenting. Man. Har de börjat eh, skicka hem mat nu så låter det positivt. Men det vore bra om, om man kunde säga det, om man och om han tycker att priserna är likvärdiga med att gå och hitta extra pris i affären. Ja men det vore kul om man kunde ringa in och berätta det. Ja men det kostar väl pengar att distribuera. Nej, ja, nej, det kostar ju. Du handlar ju alltid. Du får gratis distribution hem. Bara du handlar för minst 500. Köper du för ändå mer så kanske det blir ändå billigare. Vad vet jag. Det här tror jag nånting. någonting. Det här kommer du... Det skulle vara någonting för dig där, det tror jag. Ja, men jag måste göra. Ja, men du kan ju gå ut och gå i alla fall. Ja, men. Man behöver inte gå i här ja, här och... Man gör det på vintern, men man är tvungen att gå ut till kylan. Ja, men det är det jag säger. När du inte längre, när du kan gå ut när du vill göra det. Det är det är som är själva vitsen med det. Här. Men jag ska inte uppehålla mig. Tack så bra. Hej då. Ja, ah, helvete ju nu att jag har ingen som kan komma och hjälpa mig handla. Nu ska vi se en signal till. Hallå? Ah, hallå? Hallå, ja. Hallo. Jag pratar på oss här. För... Ja, hej, det är Hubbe. Jag hörde Kent ringde. Han ska titta på Coop online och sen efter det så är matbutiker. Ja, och där, så där kan han beställa mycket vad han vill ha. Det är balar också om han vill ha det i så fall. Också. Ja, om han vill ha så mycket som spattar. Ja, jo, han får väl lyssna för att se vad det Men det, det måste vara på nätet och sen via data. Det går inte att ringa inte. Han måste ta ett via data. Ja, det kan jag tro. Ja, det är bra. Klart slut. Hej. Ja. Och nu kanske han ett svar på frågan. Och nu börjar det närmaste slutet av tiden är. Ja, jag ska ta studiofrekventas, eh, eller radiofrekventas eh, plus och 22 18 79 0. 2 18, 19, 60 Och ändå det är det. Om någon trycker en slant från de senaste veckan så kommer det större. Ja, jag kan ta ett kort samtal nu, men eh, klockan sex så kommer jag för noll in gång de inte har data har vi ridda och kommer kanske inte alls hitta sig till någon som sa det nu. Det är så krångligt med datorer för det bli mycket mer tekniskt komplicerat än vad det blir med de här rörbestyckade gamla kontrollbordarna, och annat. Det är roligt, elektronrör och sånt som går lätt att byta ut som det skulle gå sönder, som där lampar eller någonting kan man säga. Det är roligt. Och det, de glöder så vackert rör när man tittar in i en försärkare och sånt. Ja, vi ska ta en låt här. Det, det är alltså kultur. Eller det, det är Radiofrekventa som har det och det är Radiotec radiolaboratoriet och ansvarig utgivare ge och och vi återkommer nästa lördag och hoppas ni har det riktigt bra nu Var rädda om varandra sup inte det inte för mycket så rök inte för mycket cigaretter och sånt för det förkortar människans livslängd och man ska vara rädd om varandra vill man prata med mig privat så träffar sig efter nu klockan sex på tio, tjugoett privat. Då går ordet ut till radio. Och någon timme på en kan jag säga. Det går ju inga andra sidor men nu kan det vara telefonsvarare. Så det, det, det är lite olika. Ibland hinner jag inte svara telefon för de har ringit av. Ja, då man hör jag att det är inget signaler och sen är ingenting mer. Lite. Eller också blir en på det en ljusförräkning på telefonsvarande. Ingen kul. Eller så länge, och det så bra med tal en och låt.